Oaspeții primăverii În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată, L-a răsărit, sub soare, un negru punct sărată. E cocostârcul tainic în lume călător, Al primăverii dulce, iubit prevestitor. El vine, se înalță, în cercuri line zboară Și răpide ca gândul la cui bui se coboară. Iar copilașii veseli, cu pieptul dezgolit, Aleargă, sară în cale și îi zic, bine ai sosit. În aer ciocărlia, pe case rândunele, pe crengile pădurii un roi de păsărele, cu o lungă ciripire la soare se încălzesc și pe deasupra bălții nagății se învârtesc. Ah, iată primăvara cu sânui de verdeață, în lumei veselie, amor, sperare, viață. Și cerul și pământul preschimbă sărutări Prin raze aurite și vesele cântări.